Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin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 të gjithë ato që jenë përhapur në shoqërinë tonë dhe jenë të këqia dhe të shëmtuara. Edhepse, pa dyshim, kanë betur shumë nga ato që nuk patëm mundësi ti trajtojmë, nga se dëshruam që tja hapim mundësin temëve tira që edhe për to kemi shumë nevoj. <coughs> Tema që të të filloj që nga sonte ta trajtojmë me lene latëmanuar e në vijim është një tem që është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 son të shiku në ruar dhe në vijim në emisionet e tjera të radhës, është qka thot feja për botën e përtejme, qka thot feja për ahiretin, qka thot feja për të gjitha ato zhvillime që ndodhin, që nga momentin kër njeri u imbyllë sytë dhe del nga kjo bot, e deri në destinacionin e fundit e ti në uthimin e gjatë në botën e përtejme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 një nga boshtet kryesore të besimit tonë në Allahun Azza wa Jall edhe pse e ka një pozitë të madhe të rëndësishme vendimtare për besimin e çdo kujt pëneva fatkësisht ju të gjithë ata që deklarohen se si musliman e kanë të qartë këtë besim ju të gjithë e dinë realisht çfarë nënkupton të besosh në botën e përjetshme Ju jo të gjithë e kanë bindje atë që na ka lëndruar për ten. Lidhe temë, Andaj, të. Lidhem me këtëim Allahu xhalleu ala dhe Muhamedi sallallahu aleihi ve sellem. Andaj duke pas parasysh kët dallim të madh mes trajtimit kuranor të kësaj teme dhe gjendjes tonë që kemi përballë soi, është e domosdoshme të flasim për këtë. Temë. Në shumë vende në Kur'an Shikua në ruar, Allah u gjellëvara fletë për këtë bot, e cila eksistan, e cila është e vërtet, e cila është vazhdimësi e jetës në këtë bot. Dhe nuk është kjo bot fundi njëriut, por njëriut në këtë bot fillan një uëthim të gjatë të ti, dheri në desnacion e ti përfundimtar, që është gjenneti apo Allah u në ruajtë,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 një jetën tonë, nga këto prezentime dhe nga këto përshkrime hynore, të këtyre dy vendbanimeve, rinjallia, zhvillime që të ndodhën dine gjykimit, logaria, logarithënja, kalimi ure së siratit, e shumë, e shumë të tjera, që janë të rëndzirme të njohim dhe të dimë që i ku në ruar, njohje cila shëndrojt në bindje, dhe bindje cila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 fuqi, jep, vullnat, jep ambicja, e atërë është kjë besim në njëvej një duhar. Së të qoftë, në fillim të kësë sure, në fillim të, duatëm të Kur'anit, në fillim të Kur'anit, në fillim të surës e lbekara, të surës e dytë në Kur'an, surëja më e ma dhe në Kur'an, Allahu Gjelle Gjelaluhu e përmenë ahirejtin ma dhja përmendë si njënga cilësit dhe virtutet kërësore me të cilat dalohen njerët e devatëshëm që kanë përfitu nga Korani. Allah o dhëtë, dhali këll kitabu laro i bëfiji, kjo është në liber, Korani, që nuk ka pik më dyshën të, hudan një lëmuttekin, kjo Korani i udhëzan,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 Skop pasoj bot tjetër. Nuk ka pasaj stacion tjetër. Nuk ka pasaj jetë tjetër. Ajo është e fundit. An-daye ahira. Dhe është chuetur me ama të shumt edhe dita që shënon fillimin e kësaj bote, e cers dita kıyametit. Ti ama dita ngritjes dalës për Allahu azza vejël. Dhe varsi nga zhvillime që do ndodha na ditë edhe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 hadithi njërë i gjatë, hadithi Amr ibn Khattabit, arzi Allah, anhu që një fletë, se një dit duke ndajur me pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, ardhë një njëri që u ditëshëm. Do të të të nuk shi eshin te shenjet e uthtimit. Përmendës se i kështë e pas teshtë e bardra, teshtë e bardha i ka pas, do të të të njëri me teshtë atë bardha, vetëm të të të venit se njëri ju në uthtim shkjeti nuk mund të këtë teshtë e bardha.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 nuk më tani jemi drejt për vetëse përmes njohjes së botës tjetër. Nuk e njohim drejt as pushtetin e Allahut Azza Xjal për vetëse që do të bëjmë përmes ditës së gjykimit. Ka së kët botë Allahu Xhelallahu ve Kabe neza pushtetë. U Kabe neza u Kabe neza fuqi. Dhe sa nga këta njerëz e kanë çpërdorin kët fuqi dhe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 E ka pas pasuria postate e ushtri e fuqi e ndikim por ka qen mëqatar dhe i padrejt ka qen më huaz. Kure ju besimtar dhe mohues subhanallahu kur eman allah xhellahu ala dhe hudh në jehenam dhe allah u thot limanil mulk al yawm i kujt është sot pushteti sundimi i kujt është sot s'ka përgjigje të gjith janë të heshtur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 në marrë një qëndrimeve të dura, që Allah është i knaqërë me to. Dëshurien dhe Allah, të zaogjel, që të ku e të nërruar, lehësën të i kalimin e të gjithas proveve në këtë botë. Dëshurien dhe ti. Nuk kemi mundës i vëllahi me edashtë në që të nuk e njohem. Nuk mundë me edashtë, mundë të pretendojmë, mundë të mëndojmë se edojmë, por të ndihem dhe të aprejtujmë këtë dëshuri, dhe nuk mund të arimë këtë në qëtë nuk e njohim. Dhe të shojmë të ndjekim qdo rrugë që në ndihmon në njohin e Allah të aso gjellë. E njohja dhe bindja dhe besimin e botën të jetër, të në ndihmon në mas të matë të njohim Allah të gjellë u hala. Të shojmë praktikisht reflektimin e emrëve të Allah të gjellë u hala dhe cilësimet e ti, ditë në gjukimit. Kjo është do bje madhe, që neve në duhet. E dyta që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 Dese dese, nuk ja bunda dhaj me vazhdu, me kon shok qe fal dhe lësh sa fal. Me kon qe shoqti kam te mbuluara, edhe e zambulu. Desi, veç vet pak jemi. Te sadhukimet, ne qose e nje mir, ti a me kuptose? Jo, nuk je vet. Jo, nuk je vet. Ka shumë, shumë, shumë, shumë nga njerzit me me me, me numerikisht shumë nuk mund te numërojn nga ta që do t'hinë gjenet. Që kanë hinë gjenet, përshka kësi ka kërë obligimet. Dhe kur futësh në këtë tërsi njerëzësh, atë e re rejë thujet do këtë pakicë. Pra ndaj, shumica atin këra janë, po e gjenë të ditë e gjykimet. Qëta është tëtë, nësa njerëzë për shambull, të bojë mirë, angazhojnë, po nuk e ja marën mirë një, e, e, e, e, e,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 Ma di edhe me më dhe se kaqë, se kënësia Allah të Zovqel. A në njëri di kër e dinë, se do t'i kompenzot mundi. Dhe në në të të tërë, për bolë sëprove të saktuara, shpeshë në do të dekorajuemi, jemi lodhë, smundja, varfria, borqët, telasht, problemet, e kështu më radhë. Lodhët njëri dikur. Aja që nuk e lenë, më u lodhë. Aja që jemi bonë gjithë mund të gjallë dhe aktiv besimtarin, dhe bes Njohja e ditës e gjukimit. Njohja botës që të të tëtë. Subhanallah. Paramudeve të këmë këtë hadith. Ku Muhammedi sallallahu alaihu sallim thëtë. Do të silët ditën e gjukimit. Njeri jo më i përvuajtur në këtë botë. Njeri më të hekt nuk ka. Kjo është njeri më i hekt në këtë botë. Ndach me varfri, ndach me smundje, ndach me telashe. Ka hek, fart, ka hek. Por ka qenë besimtar në lanqë e dhe gjelalu. Ka qenë pa thyr. Ka qenë drushur. E merr Allahu xhallehuala ka t'njërë shikoën zëvor. Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ne duhet të besoj kërcbindje. Kjo shpallje. E merr Allahu xhallehuala shikoën zëruar dhe e fut në xhenet kështu dhe nxir. Më s'njera, e fut më herë. Do të jyli zhytje momenti vetëm e fut dhe e nxir më herë. Kaç kanë xhenet kënjëri. Çoste, të shkurtar shumë i thot Allahu xhella uala ja abdi ha l raite bu'san qat orobiam a ke je kach nera ke vut nera a e kon smut nera thot ku rozat kur sku mij gjith jum qnoash subhanallahu ni hyrje n xhenet veç ni hyrje n xhenet ti harron te lashet e brengat e galet e smunit ke je ke pos kët bot darso si lë ditë në gjëkimit njëriju, që, nështë ta, ka pasë këna të si, nështë ta, është ka pasë, ka pasë fuqinë këtë bëhet, pasuri, ka levizë, ka hongër, ka pi, ka pasë, por fatë këtë si eshtë në logaritë besimit ati, e kam hua Allah në gjëllë, gjëllë a në hu, s'ka besu si duhet, ka qenë më katarë, e ka këtë shpërdojnë begatitë Allah në gjëllë a ala. E merë këtë njeri, thotë Muhammedi Allah e mërë këtë njërë dhe e fudë në gjëhënemë, kështot, Beq, dhe e nëzirë. Dhe që një zyjtë e të shkurt, dhe den. Thot, ja më di, hel rëjtë në imen, qëta, o rob jam, a je kënash në herë, a të kujtojtë në herë që i ke, thot, korë, rëzës jë më kënash, gjith, gjithë këm jekë, gjithë, gjithë i hekë të jëmë kënë, gjithë, korë kënash jëmë. Subhan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 No, dëshojmë pët, ta ta shuajmë me tëm kureshtin. E çka më ndodha ti, hoj? E ti çuajmë kon? Sa për kureshtje. Nuk është dita e gjykimit, nuk është bohta tjetër për ta shuajtur kureshtin. Por është për të na motivuar, për të na dhënë vullnet, për na kënari, të na dhënë kënaqi që mos të gjinzohemi para epshëve, por timi ne ata që udhëheqim epshin ton, që mos të poshtrohemi si pasojë e kërkesave epsharoke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 këna shpresë. Sado që dikush bën pa drejt, të nuk ke mundsi, ke provu, je ja angazhuje përpjek, nuk ke mundsi me nxirhakun tën, s'ke mundsi. Mosu demoralizo. Mosu të shpra. Por jemi me shpresë ndalla Xhe Lewala se ka marrë së, së shpëtië e ditë ku ke me nxirhakun tën. Është shumë, e shumë dobi të tëra të qëndruar që pritet të arrihen me një hyjë ton të botës së partejme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 Po të po, të nga mëspojim mës dhina shumë e to dhe më ngët në pasë pasujan dhe sta më vanë. Së përsa është e vogër dhije të zizë nuk kamë është. Po, qëtër kytja? Kytja tjetër, nana jeme për në dohanin, dhe ndovë shpesh që më më dy pare me bledë dohan. Po, në i fanë që nuk më në zonë pare se dohani është hara në ti, zë më bërë pjesë dhinajit me zonë zotin. Po? A hinë dhinajnë e se e refuzaj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 Qysh më i me i kompën dhu, përse am, am i foljt dhoti që nuk i kom në gjinot, qysh me reagu për, për më në foljt dhoti dhe am me në gjinot ta shakur, nëse më në një kështirë. Po e qartë, e qartë e kur tëmë. Kallim djerës, ma tërej mirë. Uh, për për të se përket pyqës e parë se ki një vajshtë të vogël dhe përshka kësa ja është leveshme,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 Nuk vjen, nuk vjen durimi si shpallje, por si angajim, për pjeku mundohu, meni, kur të vjen si angazhim, përpjeku mundou, angazhou. Në mend kurd vjen, do të tani veprim me bó, ju çu ju duhet, një reagim, do të pamod nën vajzës, largohu për soi. Ulo, më rabdes, bëni zëvëbrim me çë na kam supë nga mendes saqë përmes tyne ta fikim të zjarrin e e e e, e hidhrimit dhe mllëfit, që ky pastaj na bën me të kalu kufit e durimit.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 Dhe mos i ngarkojmë të tjerat për problemet tona. Mos tu ajapim të tjerët të paguajnë faturën e problemeve tona, smundjeve, dështimeve e kështu me radh. Dhe kjo është një sen që mendoj nëse vazhdimisht i flasoj vetes tonë në përmirësimin e gjendjes. Dhe e treta, në këndërtim që duhet të them është se ajo vazhdimisht ka më shkuar fest huj, do të thotë gruaja një burri. Ku e din ti ai respekton ai burr apo jo? Ku e din ti ai burr a, a, a, a, a, a, a e ndëronë sa duhet, nështë a i po, po familje e ti jo. Bërë në spaku këtë periud që rrëmë të këbaba i saj të nënë, e saj le të gëzën i respekt, le të gëzën i dashuri, le të gëzën i ngërosi familjara, nga se në qofë se e gëzën, vëllaj, kjo do të kënë dikim pozitiv, edhe nëjesu kur bëhet gru e dikujte, nën e dikujte, e kështë mërat. Por zakurisht ata që nuk kam pas mundë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 është ndaluar këtë bëndom. Nuk kam mundësiunë me paratë mia me ta pish nitën tonë. S'muj. Dokoj, s'mandalen as edhe feja, edhe arsýja, edhe edhe raporti, edhe dashuria, edhe edhe edhe emocioni këketu më ndaloi me bëkit punë. S'muj. Nga se është dëm i madh, ndonë kjo është e çarsëja. Dhe nuk hin gjuna, qoftë nuk ia para për sigora. Sepërkat Amazonë vetë kanë kalu, ata Amazonë që kelon me arsýje, do thot Amazonë që kelon me arsýje skajëru për shkak shtazanisë gjithëdhënjes ata ramazona do të thonë i shpaguan për çdo ditë që nuk e ke agjëru e ushqenie të varfër do të thotë llogarit ka dy arushçim mesatar dhe sa ditë ti si ke agjëru i shpaguan në ushqim dhën fukarave për sa ata ramazona që si ke agjëru si pasojë mosnjëse obligimet mos, mos udhëzimet ashtu më radh për ta pendu te Allahu xhallahu subhanish cerish dhe pendimet që shlyen të kaluarën الله هو الدين المسلم اي مكدروم من التلفونات تيتر السلام عليكم واش عليكم السلام ورحمه الله ا كيفاش عمي يبوني تطيطه تديش الله ان شاء الله ونرضى من اللي ديالي واه غير كنعدو نسمي على الامر ايان واه نيشان ديت اربع انا في جامعه المسلمة واه واه Se të qoftë, du më thonë, unë e kam përmendë dhisërëse për qështë në emnave, po kemi problem që të komunikojmë. Nga se nga një për është transkripti, gabim, po miren përbërim e ku e diku, nuk përni qërë kuptimi ka, ndaj, për këtër nuk e kemi preferuar shumë që të pytemi për emna. Por së qoftë, pas që i bërë e këtë pyti, Allah ju gëzohë me djallë, ju mundësof që të keni djallë të E a janë është emën i mirë, nuk përishponë, është emën i mirë që është me kuptime të ndryshme, do të të një bukurije, hieshije, e kështë të më radhë, ndaj nuk, nuk përishponë me janë gjitë këtë emëradhë. I mkodruj, më kadrojmë të rinuan të jetër? A do më më më më? Më më më më? Fëllamu alaikum. Alaikumussalam wa shtë Allah. Desha me do në një për tje, e kam një gjhëllë, e së më më më Dhe shkru t'i këmë në ati shka. Po e qartë, e qartë. Ne kemi folë disa ara për të qështi dhe kemi thënë se Haimalia nuk rëzidhje. Me i shkru thmi i stan për këgjë, do të thëtë, nuk i bëndobi, për këmë në rëzidhje. I bëndom matej për edhe thmi i stan dhe ty. Andaj nuk shkruat për të punë. Faktë që fmiu nuk e me rëgjirë në nëstijë, ka në problem. Ka di shka. Dhe kjo problem nuk, nuk është fetarë. Por komunitet problem me shëndet sur. Çikohet pse fëmia nuk e, ka fëmia nëse është i lidhur me gjinën e ashtit. Është burim i vetëm i ushimit të tij qumështin e ashtit. Qumështi në ka diçka pse nuk e ka më? A ndeshë ka të mjekut apo ndoshta ti keni më kontrollu, ndoshta ndoshta cilëtitë i qumështit ka problem, ndoshta goja fëmis ka problem, ka dhimbje, ndoshta Allah alem çka mund më në pas. Ne duhet gjithmonë këtu këtu shka që me i këshyrë, jo me shku në Heimalia, që ka i bën Heimalia, fmisë në kemergjinin, që ka ka lidhja Heimalia me këtë punë, jo të me shkru, por me i shku këto uh, aspekte që i përmanë. Dhe dyta, mirë është me i këndu fmisë, këra në vetjo, jo të me shku me shkru, po e ki të mburuj e muslimanit, një ibrë i mburuj e muslimanit, e ki atje lutjen që i këndu e të fmiot për mësyshë.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 Themelin Allahu جلل وجه له nëse ka një mësues apo diçka largohet me Lena vot manduar. Por ju, ju me Himalia, ngas Himalia nuk bën zgjidhje as për këtë punë, as për asnjë punë që njerëzit e përdorin. E inkuadrojim televizion tetar. Të të Selam alejkum. Aleikum salam ورحمه الله. A, a bëhet abonet sabon e fikur? Po orna la, po ndajm. Bijol, thaurë, s'ka të nxjerrësh ora, mos t'ja joi familja, po toj. Shqobuksa, sabah, po i fol pes voke, është ka të vaksinë. Ata dhe ata e pulcë. Po. Arjan Agushi, goverdhejia për shehë, që ka fikë këngëre fundit. Ai ka vëdocs çeveria këta të parlamentit nikon çeki këta fundit të Kosovës. Po. Ja, ai ka punuar Elmo Dashfçi, ti ne jatot Prizrenin to duke 14. Po. Po. Po. A ai kjo? Po. Sallallahu alejkum. Elajkum salam wa rahmatullahi wa barakatuh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 nëse ankesë e familjes janë më vën, atëherë duhet t'djalomu përmesu. Ti ti qet, ka dalë falë sa bojn, vet ose dërgja mi në mënyrë të qet, tëm xhamim, bule dërën ka dal, çelënën ka dal, edhe në spital. Por jo me pozhurëm, dhe natmos asoj mirësezu familen. Edhe tjetra, më nonë mi osharuse që oshtë obligem, ti eki për veti, gjon kush e ka për veti, mirëza të mo fal, sot që muslim me sillet mirë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 do të të kapos sulme nga media të ndeshme të cilat u kanë shtrembruar fjalët i kanë kërcëndur fjalët që faktikisht shkaktojnë një fjalë pezmi e, mes e, mes, e, mes e, gjematit popullit dhe ogjllarëve. Por këtë sion tu arrit, alhamdulillah, të formoajllarë dukorit edhe më tepër dhe janë vazhdimisht më të pranuar në mesin e, e popullit. E seprakë ti diatë që ka bëk këtë punë, kë, ky do të thot un nuk e kam dëgjuar at këngs aty, po dashum ka muzikë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 po që nërënë pasti, e kush e kamësua, e që ka kja, kështë më radhë, endaj, me nëjse, edhe kja këngë që ka dalë, e ka qitë në pah, dhe redikon, shqecimin e shumë islamofabëve në këtë vend, të cilët, pa dushim, nuk po mund dhe më upajtu, po kanë problem më upajtu me realitetin që është dukë u kriju vazhdimesh në Kosovë. A e realitet për thëtë se kjo popull ka vendos me vazhduqet musliman. A e realitet për thë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 dhe duhet që të shrujtëzën këtë guzim që e kasi kjo guzim, dhe të shrujtëzën gjithashtot këtë avci për të përpilu kësi tekstesh dhe kësi fjallësh, pa fyrje, ju ato të fyrjeve dhe sharjeve, pa ato, por ka aty gjëra që janë të mira, interesonde, të shrujtëzën që ta perfekcionon edhe ma teper këtë shkallësi dhe avci që të bëhet një mbrojnës idejnë i vlerave, vlerave të mira të islamit. Kjo është ajo që mund të them për këtë punë, sepse ka shumë këto detaje të tjera, por mos ia marrim kohën edhe të tjera që janë duke prit në linjë. Po i mkuadrojm telefonatën e radhës. Aleikum salaam. Aleikum salaam ورحمة الله. Unë uh, huj deshta më dëbëllni pyetjen, çfarë do të më pish. Ora ndalla. Ë, unë në shejtanit mallkuar, kur e ka pardon Zoti pei qiellit. Çka, ç'ka me kërkesat e tjera? Po. Xheithoni ska pas kërkësa. A e kanë refuzuar kërkesën e Allahut ato xhjet? Te refuzimi i tij ndaj kërkesës së Allahut për të bërë sejdëadim, ka shkaktuar që ai të dëbohet nga bëshira Allahut leuala dhe të tet i mallkuar përjetësisht. Mes Allahut leuala e ka urdhëruar që të bëhet sejdë për ulje, por jo për ulje adhurime për përulli e respekti dhe ndërimi, kësoj kriese të privilegjuar, të ndërruar nga në Allah të zhujan, njëriut. Dhe e ka refuzur këtë kërkesë, dhe Allah u Gjallur e ka dëbuar. Allah u Gjallur e ka dëbuar dhe e ka përjaqtuar nga mëshira ti, përshka kësa ju të rguar, mendje madhë dhe refuzur e urin e Allah u Gjallur e Gjallur. Kemi të të nëtër në këtëruim? Urna. Salamu alaikum. Aleikumussalamu alaikumussalamu ala që kam di pyqe njënën e kam dialin e kam deshko më djeqar kualet pasko në marqipon kurani dhe ton den gafis njësën e kurani të den po diska po më brengos një që shkon për një hoqe dhe a i hoqa dhe qatot a i hoq qashtot tjert i ndëgjën edhe juve dhe të hoqebatir posot Në ato, ajë që asot tjetër qka. Ajë e ka, po emë një së më këndohet, po emë në bjerë në zishtë nga ka tërçukua, që ashtu diqka. Po. E zë kytjen tjetër, ashtë asht mirë që vëq vëq i vëqë orientohet, vëqë të qaj hoqë. Po. Po. po, po, e qartë. E zë kytjen tjetër, dhashma me ditën, na femë në shurina me qitën. Po. A na lejohet me leku kuran. Po. Po e qartë. Po e qartë. Po e qartë. Po e qartë. Po e qartë. Po e qartë. E qartë. E qartë, qartë. E qartë. qartë. E qartë. Se përgjët për pyqës parë, Alhamduleullah, kjo është një metë i madhë me pas një djalli këtë mosh që është mosh e rëzikshme, mosh e adoleshensit dhe i pubertetit. Edhajnë këtë mosh tjetë i drejtuar ka Korani, ka Namazi, ka Hojjalarët, kjo është kaj apo qetë çesh kanë një hojë dhe i pëlqen nuk ka të keq që kjo përderi sa përderi sa kjo nuk ndikon që të largohet prej tjerëve për shemb nga njëri-njëri ka një hojë të preferuar atë e ndëgjon mirë po gjatë ndërgjimit të këtij hojë fillon me idar të hojëve të tjera kjo është harimat dhe ai hojë mban se mos muli me këtë hojë por muli me të vërtetën dhe nezero është i si shfaqur argumenti dhe vërteta për hojë tjetër Ti eti gatshum edhe hoqës vetë ato që nuk është mirë. Por nëse lidhemeni hoqj, taj, shkakton një lloj fanatizmi dhe një lloj alergjie ndaj disa hoqjllarve të tjerë, atër kjo është e keqe. Do të besoj që çdo njëri që është hoqj nuk e edukon xhamatën e tij këtë frym. Nuk e edukon xhamatën e tij në urrëtitjen dhe largimin nga hoqjllat e tjera. Nuk e bën këtë punë. Atajon nënë që tash Nuk po di të cili hoj shkan as çka shka bën, po nëse ai është hoj, dhe nëse ai është domethën i kualifikuar dhe i shkolluar, me len Allah të ka mësumir aftë. Me len Allah të ka mësumir. Por thash, nëse vrejet tek djon një lloj fanatizmi dhe fillon djali pastaj me ful për ogjëllar të tjerë se ky s'e ka qelluar, ky do gabu, ky ka devijuar, atërmenonse atërmenonse në kët rast bëhet fjalë për një pon një situatë serioze që kanë ojë të ndërmjet në hapat që ai djalë të ketë mundësi të përfiton edhe nga ogjellonët e tjerë. Nën tjetër, beso dëgjojnë ogjellët e tjerë, ska pengesa, e ngonat e ngonat, por e ka këtë më të preferuar këto skop problem. Këto skop problem, por një hoj tjetë, një dhe vetëm një skop tjetër. Dhe këtej mund të jenë gabim në momentin ku nuk po ai ton me këtë hoj, atër kjo është fanatizëm.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 që ka për një musliman dhëdit për kuran? Lezën kuran. Lezën kuran. Edhe për menësh, edhe me kuran hapur. Në qëfëse, i duket se disi qime si ciklën me prej kuran së prej shpunë, bështjelën me një përshket lezën, por lezën kuran. Nga se ciklën mesural është një sprojë që ka godit femërën pa dështirë nësaj. Pa kërkes nësaj. Dhe largohet gjithashtut në kone caktuar, ju kur femëra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 pasohet nga cikli menstrual, atëh kët rast padyshimse provimi i saj nga leximi i Kur'anit është e patërtisë. Provimi i saj nga leximi i Kur'anit është e patërtisë. Prandaj nuk ka problem me lez Kur'an për për mëansh do të nuk ka pikë dileme, por për mëmbajt atëre, nëse të shohësh nuk të mjaftojnë kopertinat si pengjes mes duarve tuaja dhe ajet vetë Kur'anit vendoseni peshkërnën të, ose vesh dorza dorën tënde dhe lexo Kur'an pa problem inshallah.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 A do ka qenë me në smungjet të kamjerit. Po, prap jë më kujdes për me te, dherit dë më thonë s'ka vdikë. Po, ka orë më prave dhe prej Amerikës, për dhe mujin e fundit dë më thonë, më ka thonë që s'ki nevoj marë të në kujdes në taj shvëzë, përta. Hmm. Mu më ka me të shumë e rrët që në momentin e fundit kër t'a vdikë, jo, që më konë ofërsojna. Dhe dvite që e kam këshyrë,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 a më kemu shumë ka brengot që pse ka thon atë las, e doshta me di të juve, a, është kjo se vopë që e këmë këshyr, a, këmë hynë gjëna diqka, edhe asoj kurësja bëj hauat për që të fjartë që e ka thonë. E qartë, e kuptu me qartë, e qartë. Pa dushim se mu kujdes për njerën e smutë, për njerën e vjetër, është nga veprat fisnike, nga veprat që ka se vopë të malë, dhe që nëreshtë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 fëqin, kojshit të e një të të të të të. A të që ti e ke këqyër dhe e kërëzit për te, si kur që si përmende, e ke pas për Allah, për Zotën e ke pas, për as një të në të rës të të të të të të, atërën qovë se, e kebo po për Allah në gjallë e ho'ala. Ti ki me marë shpërlimin të këllahu. Nuk ta hub se apën të këllahu gjallë e ho'ala. As në këtë bot, në të tëtër, as në botën të të të të të të të t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 telefonat në Rhodus Selamuleikum Aleikum sala mu rahmatullah a ti shpuna midien dy namazet drek kanë dha i kandin a muna midien fitim drek e dhe, i kandin op a po më nai shkurtu ose kur e ka ku ma të shpish edhe a, a dona bo një E që është nga me bojnit? Pyke, pyke, pyke, am ka më dhënë për stekën në lëmi, pyke, tre tështë, am unë amë dhënë me së kumëave dhe dhe shumë pa pajtëat. Do okay. kem okay, pyke. Selam aleykum. Aleykum, selam aleykum. Lidhje në bashkim mes namazëve lejohet në situata dhe rëthona specifike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 me e falë drejkën me i kindin. Atër e falë drejkën dyreqatë, jep selam, dhe qohet e bë njëtë me falë i kindin, dhe e falë edhe i kindin në kone drejkës dyreqatë, dhe jep selam. Apo e falë drejkën dhe i kindin nga dyreqatën në kone i kindis, nga se nuk ka pasmën si me e falë drejkën në kone vetë, atër si dëthar i lejoat me shtu në amazën drejkës deri në kone i kindis, Në pason e kuni që i diskutin ku ai që nitë e bashkon drekën dhe i keni nduqi ki fal dy nga dy. Kjo kur është musafir. Kur është udhëtar duhetim, kur është në udhëtim. Dërsa në rasti se pasivi që kur në vendin e ti ku e fal namazin e plot. Atëre ky nuk lejohet me shkutu namazin. As sesë. Njëri për shkak të smut. Nuk ka mundsi për çdo vakm u çu mu fal. E ka vështirë me or abdes. Ka vështirë me dretu. Ka problem. Ismurë është, smurë e tronë. Atër e lejohet me bashku në mazën. Dreken me i kendin dhe aksham me asi. Por nuk e shkurtanë në mazën. Ismurë nuk e shkurtanë në mazën. Ismurë vetëm e bashkanë. Nga se shkurtimi në mazën është ekskluzivisht i lejuar për ullëtarë dhe për asken tjetër. Vetëm. Ismurë e bashkanë por nuk e shkurtanë. Dhe gjithashtu të tjerët që janë situatat saktuara lejohet me bashku namazë, sikur se për shambull, mjeku që ka nevoj të futit në operacion. Të operacionin ti s'gjatë 6 orë, 7 orë, dhe për këtu 6 orë i ikë namazëi. I ikë këndia, së në të falet. Ata lejohet që për operacionin me bashku namazën, së përshomë drejkë me këndinë, o sa kësha me jatësinë, dhe të futit në operacion. Andaj, vendalia nuk e shurë të namazën, për e bashkanë kur ka nevoj. Në situata dohën të... të, të Po saqme caktuara që me dë vërtet ka arsë që i fetore me e bashku. E falë drejken këtë reqate me njetë me drejkë. Jebë selam, pasta i ngritit, bëni kamet dhe bëni njetë me falë i këndin. Këtë mund të bën edhe në kone drejkës dhe këtë mund të bën edhe në kone këndis. Edhe akshamin me jatësin, mund të bashkan edhe në kone akshamit por edhe në kone jatësinës. Do të atë mund të bën bashkim para kohë dhe bashkim pas kohë. Do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 Çi vjen nga i gjithëmëshirshme, ai që na ka lehtësuar në mos të madh durimin ndaj ti, e ka paraqodhe këtë citat se mund të kalojmë situata të vështira ku e kemi rënë ta falëmozim Kunevat, ata leuhet bashkuet drejt kam i Kindi, po nuk leuhet të mbashkuet i Kindi me akşam. Ngase nëse Elena i Kindi më fal pas akşamit, atë kjo është kazë, kjo erdhe pi vaktit dhe kjo kësht, po dëshojmë një shkiele që nuk duhet, nuk duhet më të bëj as as koshë po të. Enkuadrum të natën e radës. As Salamu alaikum. Aleykum, salam. Salamu alaikum. Hoqën e herë që vëtër muslima, e që i fali 5 vahësë në amazë. Po. Po, në kur të falë në, kur të trëtë hoqë a zonën, unë të të herja pëllëaj e falë e dhëne. Po. A si është gjëna si falë në bëra me hoqën, dhe py tje dhëtë është, kur të këmë aftesë, në i pëshi hundë këmni, si të i pëshish hundë e prishë aftesë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 Nëse ti nuk je kur falidhje me gjemotën në gjemisë. Ti ke lidhje me kohën. A ka i kohën falësh? Po sa të i në kohën falësh. Andaj edhe ka desa namazë që e zani thiret më vënë se që i në kohën. Sikur së namazë i i drejkës të i sabahot të këni. Pa shamu tash doa tëmë jonë kohën në Ramazanit në shumë gjemija e zani thret më vënë se që i në kohën e namazit ku ana muzabit pakmerit. Atë ne shoh se jemi vërtetuar se ka iku ana muzit, edhe pse s'ka thirrë zani, urat, dhe dhe minuta, për azhjet të caktuara bën me fal namazit. Për shembull ti e merr takimin edhe është atë se drej ka hyrë për shembull 19:15. Ndërsa zani thret në orën 12:00, don 10 minuta pas hyrjes së kuas. Dhe ti ke nevojë me fal namazin posa të hin kua. Por është kjo obligime të tjera që më në punë, më ushtuk, më dalj kur ne këto rreth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 Uh, më duke se përgjithja ishte uh, banë me u lezu përmendërsh e nuk banë me u lezu me libë, po, të po? Po tërgomë si ke kuptuon, ta tërgoj pasaj si kam thënë. Uh, dhe më thënë, uh, banë i femnja gjatë kohës ciklit pa. me lezu kuran përmendësh e nuk banë me lezu kuran me marë libërën kuranit me pasë ndorë, të po? Thash lejot edhe me marë ndorë?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 krej që ka ka lidhe me Koran, është rëndësyshme për nejeve. Edhe pse pasaj në rëndësi dëlan. Për shambull, më rëndësi është lezimi. Por, kuptimi është ma më, më rëndësi. Por, ma, e, ma i rëndësyshme se kuptimi është të punuarit me te, gjykuarit me te. Por fakti që, qënësoren nga Korani është me punu me te, kjo nuk e nënvlerësën lezimin. Dikush me tonë, për shambull, që ka qënësoren për Quranët, o dhe me punume të, atër përboj ka me lezun venet në dyta përshamut, se lezimi së më rëndësi, jo, e lezimi, gjithë që ka të bëjmë kuranër të shendë, mirë po dhe Allah në shendëri, pas ta, te me marë një fletë kuranët edhe me e qky, si kurse e qky në gazetën, a është njëjtë? Në ka njëjtë, ose me marë Allah në rujtë, fletë në kuranët edhe, me shtre në toke me shkel, a një si kurse me sh Në emër të asaj se qënësora është me punumete, me lizumete. Jo, krejtë që akotë bëjmë kuranë është e shajtë, krejtë është e shajtë. Andaj, edhe djetarë kur kam folë se a bënë me e prej Kurani në gruja e me cikre apo jo, e kam pas përshka këtë shejtnis dhe respekt të Kuranit. Dhe kjo vënë edhe për burin e qëri mund tjetë në situatat të gjunublukët i pa pasur, pas mërdënjeve intime me gruane ti, apo pas ejakulimit në ndërë q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 në shën madhrimit të Kuranit andaj kur e korë kur e kuam mësonë duheti pastaj që është censuar kuptimi praktikimi nuk është pengesë cikli menstrual që gruaja talizon të kupton Kuranin e bëson thash mendoi për e, për rëndin time se e preferoj mendimin e dietarëve që thon se nuk ka nevojë gruaja me cikël ça derin këtë masë të kujdesshme për prekën e Kuranit ngasë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 Allahu në luqizut gjellera të e ushqen zamër të me më madhri, me më madhrim dhe Allahu gjellewala dhe më madhrim dhe i fesë ti, Quranit dhe sunetit pegambini sër Allahu a.s. Allahu gjellewala mundësov që të njohim drejt fejnë Allahot, e ndërtoa dha që filluam të flasim për te ditën e gjykimit dhe botën e për tejmë. Dhe sikur që a përmenda në fillim, pa e përfundem e të shikundruar, kemi filluar që të flasim për tejmën qëka thot feja, për botën e për tejme, për botën tjetër. Dhe sot falem për disa pika që në e shfaqin, dobin dhe interesin që i kemi për të foljë për këtë tim. Edhepse ka shumë pika tira, son të umjaftuam me ato që i kemi përmend. Në mundëson të njuhim Allahun, në ebë vullnet dhe ambicje, në ebë sabër dhe që në shmëri, e të tira që i përmendëm dhe të tira që do të i përmendim i shalën e takimet e adhshme. Dera De tjerë meç në kujdesin e Allahu xhëlaluala dhe mëshirën e Tij. Selamun alejkum ورحمة الله و بركاته. <tune>